Мабуть, це була вона, що саме зараз заходила у двері кафе, голова в неї невпевнено трималася на плечах, крутячись у різні боки. Піп підняла руку і помахала їй. Обличчя Гаррієт розпливлося в полегшеній усмішці, коли вона побачила підняту руку і зустрілася поглядом із Піп. Піп спостерігала, як та ввічливо пробиралася між столиками і натовпом людей, що тіснилися у цьому маленькому старбукс. Одразу за рогом від станції Амершем. Вона не могла не помітити, як сильно Гаррієт була схожа на Джулію Гантер. До того, як вбив ця тете, відібрав у неї обличчя і замотав його стрічкою. Теж темно-русяве волосся і густі вигнуті брови. Чому так часто сестри такі схожі, коли одна з них уже померла? Енді і Бека Белла. Тепер Джулія та Гаррієт Гантер, дві молодші сестри, які всюди носили із собою привида. Піп від'єднала себе від зарядки ноутбука, щоб підвестися, коли Гарієт наближалася. «Привіт, Гарієт!» – сказала вона, ніяково простягаючи руку. Гарієт усміхнулася, потискаючи руку Піп, її шкіра була холодною від вулиці. «Бачу, ти вже все підготувала!» Вона вказала на ноутбук Піп, де дроти тягнулися до двох мікрофонів, а навушники Піп вже лежали в неї на шиї. «Так, тут у задньому куточку має бути досить тихо», сказала Піп, повертаючись на своє місце. «Дуже дякую, що погодилася зустрітися так швидко». «О, я взяла тобі американо!» Вона кивнула на кухоль з гарячою кавою навпроти. «Дякую», відповіла Гарріт, знімаючи довге пальто і сідаючи навпроти. «У мене обідня перерва, тож маємо приблизно одну годину». Вона усміхнулася, але усмішка так і не дісталася очей, кутики губ нервово сіпалися. «О!» – раптом сказала вона, риючись у сумці. «Я підписала ту форму згоди, яку ти надсилала. Віддала її». «Чудово, дякую!» – сказала Піп, ховаючи папір у рюкзак. «Можна я швидко перевірю рівні?» Вона посунула один із мікрофонів ближче до Гаррієта, а одну чашу навушників приклала до вуха. «Може щось сказати?» «Просто говори, як завжди, так?» «Е, привіт, мене звати Гарієт Гантер. Мені 24 роки. Це чудово!» Сказала Піп, спостерігаючи, як сині лінії стрибають у її аудіопрограмі. «Ти казала, що хочеш поговорити про Джулію і вбивцю ДТ. Це для нового сезону твого подкасту!» Уточнила Гаррієт, накручуючи пасмо волосся на палеці. «Зараз я просто проводжу попереднє дослідження», – відповіла Піп. «Але так, можливо». І переконувалася, що збиратиме конкретні докази, якщо Гаррія раптом назве їй ім'я ДТ. «А, ну ясно». Зітхнула вона. «Просто знаєш, що у попередніх двох сезонах твого подкасту справи були ще відкриті чи нещодавно закриті, а тут, з Джулією, ми ж знаємо, хто це зробив, і він у в'язниці відповідає за свої вчинки, тож я не зовсім розумію, про що буде твій подкасте». Її голос піднявся, перетворюючи речення на запитання. «Я думаю, цю історію ніколи не розповідали повністю», – ухильно відповіла Піп. «Ага, бо не було суду», – перепитала Гарієта. «Так, саме так», – збрехала Піп, – «тепер це виходило у неї легко». «А ще я хотіла поговорити з тобою про одну заяву, яку ти давала журналісту ЗУК Невзда 5 лютого 2012 року, «Пам'ятаєш це? Розумію, що минуло вже багато часу». «Так, пам'ятаю». Гарріет зробила ковток кави. Вони всі мене підстерегли біля дому, коли я поверталася зі школи. Це був мій перший день після повернення, минув лише тиждень, як убили Джулію. Я була мала й дурна. Думала, що треба говорити з журналістами. Напевно, наговорила їм купу нісенітниць. Я плакала, пам'ятаю». Тато потім дуже розлютився. Я хотіла уточнити дві речі, які ти тоді згадувала, сказала Піп, беручи з собою роздруківку статті і передаючи її Гаріет, де внизу були рядки, виділені яскраво-рожевим маркером. Ти розповідала про дивні речі, які відбувалися за кілька тижнів до вбивства Джулії. Мертві голуби у домі і ті малюнки крейдою. Можеш розповісти про це докладніше? Гаріет трохи кивнула, переглядаючи сторінку і перечитуючи власні слова. Коли вона знову підняла очі, вони здавалися важчими, затуманенішими. Та не знаю, мабуть, то було нічого особливого, поліція цим не дуже цікавилася. Але Джулія справді вважала це дивним і навіть розповідала мені. Наш кіт тоді вже був старий, майже не виходив із дому, постійно гадив у вітальні замість того, щоб ходити на двір». Він точно вже не був у формі мисливця, скажімо так. Вона знизала плечима. Тому вбити двох голубів і протягти їх через котячі дверцята – це справді було дивно. Але, мабуть, це був якийсь кіт сусідів чи ще щось таке, типу подарунок для нас. «Ти їх бачила?» – спитала Піп. «Хоч одну з мертвих пташок?» Гаріет похитала головою. «Мама прибрала одну, Джулія – іншу». Джулія дізналася про першу тільки тоді, коли жалілася, що їй довелося відмивати кров на кухонній підлозі. У тієї, що знайшла Джулія, не було голови. Пам'ятаю, як тато розлютився на неї, бо вона викинула мертвого голуба в контейнер для переробки, сказала вона з сумною посмішкою. Шлунок Піп здригнувся, коли вона згадала свого власного обезголовленого голуба, а ті малюнки, крейдою, що з ними... Так, я їх теж не бачила.